يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء ولانساء من نساء اسَأَن يَكُن خَيْرًا مِنْهُن وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Eni mlioamini, wanaume wasiwadharau wanaume wenzao wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao uenda hao wakawa bora kuliko wao wala msivunjiane heshima wala msitane kwa majina ya kejeli ni uovu kutumia jina baya baada ya kushamini na wasiotobo hao ndio wanyakudhulumu ya ayyuhalladhina amanujtaniboo kathiran minadhdhanni inna baadhadhdhanni ithmu wala tajassasu wala yaghtab baadhukum baadh ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarehtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ayni mliwamini yapusheni adhana nyingi wa ni badhi adhana ni dhambi wala msipelelezane wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi je yupo katika nyinyi yanayependa kuila nyama ya ndugu yaliyekufa mnalichukia hilo namche ni mwezi Mungu akika Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba mwenye kurehemu ya ayyuhan nasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir Eni watu hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke na tumekujaliana kuwa ni mataifa na makabila ili mjiuane hakika aliyemtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliyemcha zaidi katika yenu Haki kama Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye habari. Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la min a'malikum shay'a Inna Allaha Ghafurur Rahim Mabedui wamesema tumeamini Sema hamjaamini, tume lakini semeni tumeslimo kwani imani haijaingia katika nyoyo zenu na mkimtii Mwenyezi Mungu na mtume wake atakupunguzieni chochote katika vitendo vyenu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe مَن يَقْرَأْهُ رَحِمُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله ulaikahumusaddiqun Hakika waumini ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake tena wasitie shaka kabisa na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi zao Aao ndiyo wakweli kweli. Qul atallimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wama fil ard. Wallahu bikulli shay'in 'alim. Sema, ati ndiyo mnamfundisha Mwenyezi Mungu dini yetu na hali Mwenyezi Mungu anayajua ya katika mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Yamnunu alayka an aslamu qul la tamnu alayya islamkum balillahu yamnu alaykum an hadakum liliman in kuntum sadiqin. Wa kuwa wamesilimu. kwa wameslimu. Sema msinisumbulie kwa kusilimu kwenu bali Mwenyezi Mungu ndiye aliyokufanyieni hisani wa kukupongoeni kwenye imani ikiwa nyinyi ni wa kweli. Inna Allah ya'lamu ghaiba as-samawati wal-ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Ta hakika Mwenyezi Mungu anajua siri za mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo Allahu Akbar Allah la ila ila mlioamini wa wanaume katika nyinyi wasiwadharau wanaume wenginewe huenda hao mbele ya Mwenyezi Mungu wako wana wa bora kuliko wao Wala wanawake waamini wasiwadharau wanawake wenzao hata pengine wakawa hao ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko wao Wala msifanye kuibishana nyinyi kwa nyinyi wala mtu asimuite mweziwe kwa jina la kumuudhi ni uovu mno kwa waumini upotovu baada kuishasifika kwa imani na wasiorudi wakacha waliokatazwa basi hao pekee yao ndio nyo nafsi zao na kwa wadhulumu wengineo enyi mlioamini itengeneni mbali na wingi wa kudhania dhana mbovu kwa watu waheri kwani hakika baadhi ya dhana ni dhambi zisizostahiki adabu wala msiwe mkitafute aibu za waislamu wala msisengenyane yani kumsema mtu nyuma yake kwa jambo linalomudhi hebu yupo yeyote kati yenu anayependa kula nyama ya ndugu yani bila shaka hayo yanakuchukizeni basi chukieni pia tabia ya kusengenyana na kusemana kwani haya nayo ni mfano wa hayo, hayo. na nafsi zenu na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata amri zake na kuyepuka zayo, hakika mwenyezi Mungu ni mkubwa kukubali toba ya wenye kutubia mwenye rehema kunjufu kwa limwangu wote enyi watu hakika sisi ni nyinyi sawa sawa kutokana na asili moja ya Adamu na Hawa na tukakufanyeni mkoa wengi kwa mataifa makubwa na makabila mengi ili kutimie kujuana na no kuawilianana baina yenu siyo kubagwana na hakika mwenye cheo cha juu miongoni mwenu kwa Mwenyezi Mungu duniani na akhera ni yule anemcha yeye zaidi. Hakika Mwenyezi Mungu amvizunguka vitu vyote kwa kuvijua, ni mwenye habari za dogo na kubwa la kila jambo. Wakazi wa majangwani wamesema kwa zao "Tumeamini yeye Muhammadii." Waambie bado amini wa ambiye, kwa sababu nyoyo zenu bado haziyasadikii hayo anayetamka. Lakini nyinyi semeni tumefuata dhahiri ya ujumbe wako. Bado imani haijaingia katika mioyo zenu. Na mkimtii Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kweli, hatokunyemeni hata chembe katika malipo ya vitendo vyenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kuasamea waja wake. Ni mwenye rehma kunjufu kwa kila kitu. Hakika waumini wa kweli ni wale ambao wanaamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kisha hapa na shakaya yote katika nyoyo zao kwa hayo wanaoamini tena wakapigana jihadi kwa kutoa mali yao na roho zao katika njia ya Utii Mwenyezi Mungu hao pekee yao ndio wali wa kweli katika imani yao Ewe Muhammadi wambie kwa kukanusha ile kauli yao kuoamini ndio hivyo atimempa habari Mwenyezi Mungu kuwa na zimesadikii na Mwenyezi Mungu peke yake anajua kila kiliomo katika mbingu na katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu ambizunguka vitu vyote kwa uzi wake. Wanaona kuua kuslimu kwao ni kukunga mkono wewe Muhammad. Na hivyo inastahiki wewe washukuru. Sema msinisimbulie kusilimu kwenu kwa niheri yake nyinyi bali ni Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye aliyekufanyia nifsani. Watu kongoweni, kwenye imani, kwa nyinyi ni wakoeli katika hayo madai yenu. Hakika Mwenyezi Mungu anajua kila lililofitikana katika mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuona vyema yote myatendayo.